Zöld Gömb. Környezetünk színe és visszája. Haraszti Gyulával. Itt van velünk Berecki Gábor, környezetvédő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azért kerestük meg Önt, mert nemrég jött a hír, hogy a környezetvédelmi Főfelügyelőség Visszavonta az engedélyét annak a vállalkozónak, beruházónak, aki a 11. kerületi zöldövezetben a rup hegyen akart egy apartman szállót építeni. Mit kell tudni erről az egész beruházásról? Ha jól tudom, tulajdonképpen egy hulladék lerakó tetejére épült volna ez a szálloda nem elég, hogy a zöld övezetben egy nagyobb méretű beépítés lett volna, de még a hulladékot sem takarították volna el a beruházás előtt. Igen, hát ez több évtizedes probléma, és hát gyakorlatilag már korábban oldaltállódik, mint ahogy az Egyesületünk itt érdekvédelmi tevékenységét megkezdte volna. Ugyanis a 70-es évek előtt is már a 20-as években is jelentős földfeltöltési munkákat végeztek, és a régebben itt lakó idősebb nyugdíjasok mesélték, hogy annak idején itt volt a illegális szemétlerakó teletnek is a, a központja, és itt a kommunális szemetet is borogatták. Uh -huh. A későbbi időben, amikor a mamutféle beruházás indult, akkor az ott elbontásra került sittet és más egyéb anyagokat is ide szállították, ami azt eredményezte, hogy itt egy völgyi résznek a feltöltése helyenként 8 méter meghaladóan is megtörtént mindenféle anyagokkal. Ismerjük azt, hogy Na, mi van ebben a hulladék lerakóban egyáltalán, hogyha ilyen régóta pakoltak bele mindenfélét, vagy vizsgálta ezt valaki? Hát az, az igazság, hogy a vizsgálat az úgy történik, hogy mind, nekünk nincsen rálátásunk, és hát ezt nagyon jól lehet tudni, hogyha félén furkálódnak, akkor ott is más az eredmény, és más, ahol e, sejthető, hogy nagyobb e, disznóságok vannak. Ott e, többnyire azt nem szokták, ez, ez mm. sajnos általános tapasztalat. Itt a legnagyobb probléma az az, hogy ahogy el is hangzott a hírben, hogy visszavonták a építési engedélyt, és azért, mert feltételezhetően már korábban is találtak egy vizsgált alkalmával toxikus anyagokat, mm. hogy ezt ismételten meg kell tenni, meg kell vizsgálni a, a talajt, hogy, hogy vajon mi, mi, mi, mi kerülhetett Igen. ide. Hát ugye, hogyha talaj... olyan régóta pakolják ide a hulladékot, ráadásul illegálisan, akkor biztos, hogy ezt meg kell vizsgálni. Igen, na most itt a hulladékügyünknál az ott, hogy ez... A hulladék, a háztartási hulladék, nem a kommunális hulladék, az már jó régen történt. Erre gyakorlatilag építési törmeléket, meg ilyen sítes anyagot szállítottak. Ez még a kisebb gond, a nagyobb gond, hogy itt van mellettünk egy táj és természetvédelmi terület. Ezen a területen keresztül folyik egy forrás, ami a közútra csordogál most ki, és ott egy vízelvezető árokban a közút szélén folyik el. Úgyhogy komoly környezeti értékek is vannak, amit védeni kell, és arról nem is beszélve, hogy egy ilyen mega monstrumot ide építeni a gyakorlatilag a szabadsághegy lábának, a hegy oldalának a, a tájképében hát ez egy kicsit környezetrombolót finoman is fogalmazva. Hogyan kell ezt elképzelni? Tehát ott nincsenek ilyen nagyobb épületek, lakóparkok vagy szállodák ezen a környéken, ez csak alacsony sátortetős kertes házasövezet? Pontosan ez a terület, az a gazdagléti lakótelep feletti rész, ahol lehet látni, hogy beépült és családi házas környezet látható. Itt ez a területen van beékelődve egy intézményi besorolásba került terület. Hát csak a, a probléma az az, hogy az idő folyamán a hatóságok nem vették figyelembe, hogy itt terepszintváltozások történtek, és nem is módosították a, az új adottságoknak megfelelően a beépítési ki az építési hatóság az önkormányzat volt annak idején, vagy pedig más hatóságban? Hát, a, a, igen, igen mm. gyakorlatilag a jelenlegi önkormányzat megörökölte az előző ettől ezt az ügyet, mm. és akkor kapott ő, zöld utat a Molnár ő, Gyula polgármester úr idejében. És hát gyakorlatilag kész helyzet elé állt az önkormányzat, és úgy nézett ki, hogy nincsen semmilyen mód és lehetőség annak ellenére, hogy ők sem tartják megfelelőnek ezt a beruházást, mert nem támogatnák, de mégis kénytelenek a jogszabályi furcsaságok miatt. De azt tényleg kell mondanom, hogy ez egy példaértékű dolog volt, hogy a... Hát a kormánypárti, az ellenzéki képviselők is egyöntetően kiálltak mellettünk, és támogattak bennünket, és végre egy összefogás uh -huh. összejött, hát kivéve a, a, az egy pártot és választások előtt, amit nem akarom megnevezni, aki előtt volt, tőlük támogatást nem kaptunk. De hát minden De... esetre az, hogy van egy összefogás ilyen ügyben, azért az jó hír. Hát igen, és, és a, a legnagyobb segítség az pedig a védegylettől érkezett hozzánk, hogy mind mm -hmm. szakmai is mind pedig információ áramotázat szempontjából. Úgyhogy nélkülük azt hiszem mm -hmm. nem sikerült volna azt elérnünk, hogy egyáltalán foglalkozzanak érdemben az ügyvizsgálatával. Mi a következő lépés? Mit lehet tudni a beruházóról? Állítólag Hilton kapcsolattal rendelkezik, de aztán kiderült, hogy ez, hogy ez nem igaz azt hát, nem tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz. Uh -huh. ja, Fölmutattuk. Uh -huh. A londoni székhelyen van a Hiltonnak az a menedzsmentje, ahol erről nyilatkozni tudnának, és meg is találtuk a térszemét, de uh, háromszor is megküldtük a levelünket, de egyszer sem kaptunk rá választ. A, a budapesti képviseleten viszont meg érdemben nem tudnak róla mit mondani. Uh -huh. A lényeg az az, hogy tény és való, hogy úgy adták be az engedélyt, hogy a Hilton Residence Hill apartman szállod a szeretek volna építeni, és hát ez úgy nézett volna ki, hogy három szint plusz gépészeti szint, és 50 méter hosszú, és három tömb egymás mellett, szóval egy, egy brutális méret, 15.000 méter gyakorlatot betölt, felszíni parkolók a buszparkolóval minden egyedekkel. Most ha, ha... Ne, nem, építheti, nem építheti meg ezt a beruházást, akkor ilyenkor az szokott lenni, hogy kártérítést fog követelni. Lehet, hogy ez akkor a kerület szakad majd, ez a probléma? Hát, hogyha a megítélésem az, mi, hogy a jelenlegi tulajdonos is töltötte a területet, és ö, illegálisan, és mivel toxikus anyagot találtak a területen, ezért ha emiatt ö, bukik el egy építés, engedély, akkor a véleményem az az, hogy Ebben az esetben nem az önkormányzat hibázott. Uh -huh. Na most a, a másik nagyon fontos kérdés az az, hogy mi legyen ezzel a beruházással, és ami a szomorúságunkban van, hogy, hogy mi a magunk részéről támogattuk a beruházást, csak annyi kérésünk volt, hogy ne idegen legyen környezetbe jöjjön. Uh -huh. Na most ezt. ezt nem tudták sehol sem abszett és hát a beruházó a idején ki is fejtette nekem, hogy ez, amit ő ide akar építeni, az egy doboz uh -huh. Na most e <gül> úgy lesz hogy elég sokféleképpen lehet értelmezni. De hát igen, akinek sok ékszere van, ér. annak nagyobb az doboza valószínűleg. Hát várjuk, hogy mik a fejlemények. Egyelőre tehát a hatóság engedélyt visszavonták, ilyat, tehát az engedélyt visszavonták, úgyhogy most egy várakozás van szerintem mindenkiben, és hát innen folytatjuk majd. Köszönjük szépen Perecki Gábornak, hogy felhívhattuk őt. Ennyi fért bele a mai zöld gömbbe Köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket. A mai műsor munkatársainak, Martos Dönyvérnek, Gálfi Zoltánnak és Padigézának Gézának köszönöm a közreműködést.